Salamu aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar vëzër, të nderuar motra. Takojmë përsëri në këtë javë për të folur temën e fundit të mjetëve të pastrimit nga metroja e ignorancës. Kemë folur disa javë rreth folëm për murin izolues. Tan vendosim një mur mes nesh dhe ignorancës. Skeruam që mbasi vendosim murin izolues, duhet të vendosim ndarje me bazë që nuk ka negociator ato. Askush mund të negocion ato. I përmendëm dhe përmendëm kryesorën Mbudsin ndërsa herit që shkoj për mëndë në ndryshimim parënim, ndërsa sot kemi një titull tjetër te për të rëndësishme. Në bilë në vëndin ku ke shkullur. Kjo është mjeti i fundit, java i fundit, që të pastrohemi nga meturinat e njërancës. Oshmir Serda. Mi se e gjejë, Allah, shumë lift. është java e tretë që flasim për meturinat e njërancës si pastrohemi dhe jemi në dhe fut për mjetet e pastrimit nga njërancë Zgjodhëm titullin mbil në vënd një ku ke shkulluar. Së gjithmon kemi vazhduar dhe kemi thëmë do të qartësojmë titullin pëse kemi zhjo të titull. Pa. Pa, pa dëshim se do të filloj me falenrimin Allahot dhe me atë që i takon Allahot të falenrujmë. Dhe të kërkujmë dihmin e ti që në dihmanë gjitha ato që kemi nevojnit në kësaj bote duke kërkuar mshirën e ti, falën e ti dhe shpullimin nga i. Do e ndërruar, njemi duke folhur për një proces që e kam përmendat dhe ma heret nga proceset më të rëndësishme, më di nuk është nga, por është procesin më i rëndësishme, është transferi më i rëndësishme që e bën një riu një jetë në ti, është hapi më i godzimë shumë që e bën një riu një jetë në ti, ndaj duke qeni tilë, pa dushim se i ka specifikat të veta, i ka angazhimet të veta, sakrifis të veta, e kështë të mërat. Zemra është një vend ku atë që e frytit e saj dalin përmes fjallëve të ti, përmes vepreve të ti, përmes levizës e gjëmtyrët e ti. Dhe në qovë se ne, për vitet e të të tëra, kemi mbillën këtë zemër atë që ka qëroditur gjëmtyrët tona, ka prishë fjallurin tonë, tash me, me një fjallë të thjeshtë u pëndova nuk shkullin këto, nuk qërënjohësin këto. Apo? E para. Dhe e dyta, do të imit të kujdesim, se kur t qëfar do të bëjmë e këtë tokë të pleshme, që, në qofë se mbiltë aje që duhet, mund të lulizojnë fryte te për te për të këndshme dhe të mira. Andaj, aje që dëshën të shërohet, krasë mjetëve që kemi të sekë, edhe kjo është shumë rëndësishme, që kjo njeri duhet të fillon tashme të qërënjohës, ju vetëm të larganë, të këputë, por me rënd të larganë, atë që deri më tani ka zënë vend, atë ju nuk e ka vendën e të. Në e laugje le gjeralu, në gjdo vend në Kuran, ku fletë për pendimin, e kushtëzën që, për të qenë këj pëndim kualitativ, cilësor, i dobeshëm, i fërëtshëm, kushtëzohet që njeri u pas këti pendimi të bën vipat mira, të sidet më ndryshë, të fletë më ndryshë, të vepranë më ndryshë, Kjo është kërkesa e Allahut për çdo të penduar. Si mund të realizohet kjo që un tash? Vazdoj me një njeriu nuk është nuk është një makinë. Apo mm -hmm. që përshëndet, sikur se ke një makinën, mund ta ngasësh 180 norr përpara, e ndal dhe në brenda 2 sekondave fillon të shkosh mrapë një me po ndoshta më shpejtë. Njeri nuk ka kështu. Njeri në çoftë do të shkoja me shpejtësi duhet kohë për të ndalë. Pasai duhet ko për ta riparuar dhe rimarr vetë di për për u e të vazhduar udhimin në drejtim të kundërt, nuk ka asnjëu sikurse makina. N nuk ka as të lehtë për njerë që deri sot ka vepruar vetë shamtuar ato kçija kanë zënë vend në zëmlet i kanë shurrën. Do të thënë, ai e penduar me automatizëm tash, bonë këtë këtë. Kjo është nuk është e lehtë kjo. Mi pa nuk duhet dikush ta kërta mer. E po, përshë hoçë, po nuk është e lehtë të të vonuohet ndeshim ja. Kë nuk është e lehtë me ekzistimin e rrënëve të bimëve të dyta. Por në çufse ne e respektojm procesin e ndryshimit, atë mund të ndryshojmë së shpejti. Sigurisht që kemi fjalë tek pika e fundit në mëshën e kaluar për ndryshimin. Andaj kërkuan nga ne të bëjmë vepra të mira. Nuk mund të bëjmë vepra të mira në çufse mbranda kombjellje të dytë. Duhet të çrrënjoset kjo. Dhe këtë e kemi për të kurthemi mbjellë në vënta se çike çrënjuar, çike skulur. Kjo është e rëndësishme. Kjo është kuptimi. Do thotë ti nxjerrim ato dhe është më rëndësishme ta kuptojmë se në vend të tyre më një herë duhet të mbillim të mirën. Se kjo po sakjetu këshume plëshme. Kjo të kërkon që të bëj diçka të. Në qoftë se nuk mbillim më një herë atë që është e kërkuar, atëherë përsëri do dalin në automatizëm. Do dalin bimë të dëmshme. Helmuese, ato që prishin besimin tonë, prishin gjuhën tonë, prishin vepër tonë e kështë marat. Andaj këtë u athemi të penduarve. Në qëse vënohë është në mbilje, qërënjosa nuk të të këtë kuptim. Nga se dhëtë rënjosa për sëri, aja të të tërë në vend të saj. Pra ndaj, shkolla atë, qërënjosa dhe mbil atë që, atë që duhet duke qom besoj vetëm vjen me një si apel për gjithë mesithersa që duam të ftojmë sepse ndonjëherë ndodh që dikush të fton kafe sot lëre këtë dhe merr një kohë të gjatë. Prica varg, s'është herë, s'është herë, gjitha kanë futur helme të tjera dhe bara të qjetë. Padoshim të qjetë të, të tjera. Padoshim se ne mund të presim, nuk prish pun. Mm -hmm. Por a pret rrethë? A pret socria? A pret nuk presnata. Nuk presnata. Po pritna ta, ea prit ne po presim. Por ata nuk presin, nuk duhet as na si të presin. Pandaj sikur se ka një poja tarrab. Çfarë ta mëronë për një ndërtesë apo që njëri e ngritë një 100 euro nën? Ku ngriza ndërtesë? Në çfarë ky një që ndërton? Nuk e shfrytëzon hutinë këtyre 100ve. Dhe në shpeshëti ta ngrit godinën. Që ata të vënë parauxid kryjm, atë nuk do të kat për kat tull më tull e kanë më letë arnuin. Ne duhet me shpeshëti pak më të madhe të mbillim disa bim të dëbyshme, me rënjë. E pasaj ato të të pengojnë në mas të madhe dalë në bimëve të dëbyshme. Sa kemi pasaj më letë që ta respektojnë parimin e gradualitetit. Por pasi që kemi rënjusur rënë të forta. forta të disa vepërve të sektura që kërkohet të mbillim në zemërën të forta. Por në qëse këtë nuk e kemi bërë ose fatkecisht, kanë betër rëndës e kaluarës dhe ne synëm të ndryshëm zemrën, të ndryshëm gjuhën, gjyëm tyret, do të vremë vështirësi, lodhet madhe, nga se vazhdimish këto do të përdojnë, a po, do të përdojnë virusat që pëngojnë në mas të madhe zhvillimin e mirëfert dhe të shëndetëshëm të besimit dhe pëndimit ton. Atër, me qëse do vazhdojnë me pun të mirë mas pëndimit, thamë për vetë vepra të mira, duhet të specializohem në një vepër të veçantë që ta ndihmojnë në, në rrugën tonë. Sot për shkakun e njerëzve, ë uh, nuk hezitojnë që, që të paguajnë që të marrin pjesë në trajnime të ndryshme si të përgatiten një projekt. Po. Çfarë do të offtai? Edhe nën biznesit kam me qindra projekte. Apo, e mos tasim edhe për lami dhe për deditime të tjera në në sfer në sferën e arsëmit coaching-a projekte. Në sferën e shëndetësisë ka mështrina projekti, mëmira projekte, në sferën e biznesit, në, biznes, në sferën e kësaj ka mështrina, qindra, qindra projekte. Dhe kanë njerëz apo të specializuar që ata të mësojnë ty ekspertë të kësaj lëmi, të mësojnë ty si ta ndërtosh një projekt, si ta hartosh një projekt, si ta realizosh një projekt. Apo kjo kot bëj me çertifikat të kufizuar të kësaj bote. E çfarë të mërmën aty për një projekt që në vendet i ka me mira projekte të më dha, që është projekt i hyuris në gjennet. Unë nga njeri the muslimanve, në qofë se dojë binim një ekspert, apo, rrafështë të, të biznesis, që farë do qoftë? Dhe i themi, kështu, ti musliman, pregatet e një projekt, që me te synon me hynë gjennet, dhe dërzoja këti njeri, apo, i cili vlerësën me kriterit e hapes një dyqani. A kalan projekt të jetë për një dyqana për jo? Do të vresh se ne me projektit që i kemi nuk mund të hape një dyqan, një kiosk, lëri më të him gjenet e vla. Ne ko është kreativiteti, ko është interesimi, ko është angazhimi për projektit e detajzuara se me këtë unë shpesu të him gjenet. Po, obligime në obligime, të gjithimit bëra barto, Nuk qenë ai të bëjmë praktikë, se sa namozë keramike fal. Kjo është e qartë, oh, po as namozë. S'ka zgjese. Dhe... E po duhet që duhet që të mirë me diçka ekstra mbi gjithë ato që me të dallohemi. Ne të çu kemi aftësi dhe fuqi që të inkuadrojm edhe projekt tjetër e tjetër, kjo është më e mira. Andaj Muhamedi s.a.s. ndit ashabu ka sharuar se do të ketë njerëj që ditë ngjykime do thirrën nga dera, ë? e gjërimet, dikush nga dira e namazët, dikush nga dira e lemoshës, dikush nga dira e gjihadët, luftës, dikush nga dira e kësaj. E kështë më rëdhën nga se gjënit i ka tët dyrë. Që nënë kupton, tët projekte madhore që nënë to janë të renditra me qindrë dhe mirë atyra projekte që për mesu e dhë duhet me në gjënët. Cilin e kësë zidhë ti që të futur në gjënët. Cina është dira jote? Allah Çdo kush ka diçka aftën. Dikush e ka më të theksuar aspektin e dijes dhe me të munduhet që të dalluohet në mos të mëdha dhe projekti i tij është i qartë dhe me të dëshën të futet në xhenet. Dikush e ka projekt, çfarë ka? Ka për eksaktum sa so më ndihmu, ku më ndihmu, ku më shju, ka të projekt. Dikush e ka projek të sa durimi të dallojë levorë. Dikush ka mundësi tjetër. Po projekti ka çfarë? Që, që të shton namazin nafila, xhirimin, nafile pun të të të mëdha, që nështëta nuk kanë mund që i si tjerë të i bëjnë këtë mas, ajme këtë do në të futën, nga që pasurit s'ka, dijes s'ka, autoritet nuk ka, do në me këtë futën, gjenet. Përndaj, në kurat e për hershme, ku musimant kanë shkun luft, apo, kanë marë pjes njerëzit me projekte të tjune, djetari me projekte në dijes, apo, mudjahidi, luftari me projekte në luftës, i pasurit me projekte në pasurit, Njeni kaq ka thën, unë nuk kam pasuri, nuk kam dije, nuk kam mjaftuesh tarë. Çfarë ke ti? Hat unë i kam 4000 hatme. 4000 her e kam 1 hatme Kur'anit. Apo do do e përdorish sot që Allah për shkak të kësaj të më ndihmoj. Projekti im është me këtë prit unë ndihmë muslimanëve. Pandai sikurse kanë ditën e budarët. Ka, ka thën pejgamberi, bëre kët pun, çu se sikum të bëre kët pun, është atë ditë gjatë, nuk dua tash ta zhvendosë vëmendjen nga tema. Por në fund çka ka thën? Ka njerëzulla. Ebudherri ka. Oj dregouri lot. Ne çu do kam mundsi as ti nga këtu ta bëj. Nuk kam mundsi, madje as 10 cent jap. Çfarë të bëj? Tha le tjet, të jetë projekty këtyt, mos i bësh dëmtierve. A mundesh këta bësh bile? Se këthe gjorkojm gan gamos tema, nëse s'kim mundi të na bësh dobbi, nëse kim mundi të na ndihmosh në këtë punë, nuk kim mundi të na përkrash, spaku mos na dëmto valla, spaku mos na penga. Këto është projekt. Projekti mësh që mos ti pengoj hojallarën në fund të hynë. Projekti është këy projektim është të mështë të i pengaj, apo aktivistët, puntore të islamit, që të i zhvëllënë projekt, unë nuk pengaj. Sa në pengaj njerët indiferent, të pa angazhuar, të pa inkuadruar në projekte, me fjallët t'june, me kritikat boshë, sa, sa pengaj? Me të madhe pengaj. Po të shënë këta t'kyqën në projektin e mështë dëmtimit, zështë e një hajri madhe për neve kja. Në të i thëmë që pas të u bëst, ti kur ke qen ne ne kuen e injorancës ke qen subhanallahu ke arrit ke arrit që me një mëkat të caktuar të fitosh të fitosh ke arrit me një mëkat saktuar, të caktuar të mbledhësh turmë atur banëresh ke arrit kët ke arrit kët un nuk po them se tash kët a, kët a, a, profesion bartën islam pse mund të jetë haram mirëpo them sikur se këtu ke pas projekt suksessh por bartën vllajë këtu kët projekt Apo, e që të të kështu nuk mosh me qenë për shambull, me muzikë më marë, nuk mosh të më marë për shambull, me ndo një aktivitet të caktuar që është indaluar fetareshtë, mirë, mirë, po për dëre, dëre mendin që la ta ka dhenë, këtë shkatësi dhe aftësi për të hartuar një përrej këtash, konform reglë e islame, që dhe këtu tjesh aj, ma djë dhe, dhe ma shumë. Pra nga njerë unë i thamë, musliman me kështu, a për mu ar Më bujor, të jetë në kohën kur s'është fal, se kur vënë falet. Kjo është e, e, për mua pa e pa konceptueshme, pa pa, pa kuptueshme. Çka të ka motivuar ti të bujor në kohën e injorancës? Autoriteti. A si lavdrimi i njerëzve të jetë më stimuluës, më motivues për ty se shpërbimi i Allahut? Ku është atë kualiteti i pendimit? Sikur se i ka thënë Abu Bekrë Në një rast Omerit kur kërkojë që mos të futen luftë me ranegatët, çfarë i tha? Tha ashtu gjan fil jahilie, jebanun fi alislam. Fatrim jahiliet e ka qenë ti, po qen, për një çështë të vogël e ke djegë një kabile. Tash frikacak po ndërgon është... në islam, shikao. Ku është në koha të merrit? Andaj trim ka qenë. I guximshëm ka qenë, i patremshëm në injoranc në islam është një frikacak në një Tutrje të kur ne çik, ku është projekti? Ku është projekti që allo ta ti e ke dëshmuar se jeni trim? Barte kët afinitet, barte kët aftësi që e ke. Tash në islam, na zhvilloi me konform rregullën e muslimanëve, qase këtu e ke shtegun shumë më xher dhe mundi si shumë më të madh se çike ka pasur ndjeranc. Por ku janë këto projekte? Mbiell. Kjo është mbjell. Dietja ka qenë trimia e mbjellur gabimisht. Shkolla vllai ndëruar dhe mbjellën mirë të drejtash, siç mëson Islami. Dhe dekaçën e mbjellur për shembull shkallësia për të mashtruar, ka njerëz subhanallahu xejellet, kandidande, në shtet me mashtruaftë. Në shtet kanë aftësi ja, po të tilla. U s'po them tash nis ta mashtroj. Ja ashtu. Po shkolle kët aftësitë mashtrimet apo dhe mbjell me soi mjeshtrinë dhe aftësinë e komunikimit me njerëz po do binë njerëzve. Pa mashtrim dhe pa gënjeshtra. Se paduron se mashtrimi i ti pa pas aftësi të komunikimit nuk do të jetë efikas. Nuk e keni le kapacitet të fojëmit të komunikimit, por ne kaq për dorë. Kanë ka për dorë për mirë. Përdore për dorë për të mirë vëlla. Për dorë për të mirë. Andaj ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Bu istu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar që t'u aploj vlerat e morale. Do ju keni moral? Pa keni të mangët, unë u aploj bujarin, unë u aploj vetrimnin, unë u aploj guximin, unë u aploj juve, Trimlin, juve, Gudzimin, juve eh, solidaritetin. E gjitha këto që janë vlera standarde në mes të njerëz. Pa konkurrencë të till, kërkoj që kur të futet në islam me të hyrja e tij, të jetë hyrje pompoze, bombastike, jo një kuptim medial, por kuptim të dobisë në ndëshimin bon me çaj e bën kur futet në islam. I po kur ka qenë një njans ka lëvizur turmë a turmë. Ata janë në islam, nuk kanë mësi dy vjet pa i pajtoy, ku është aftësia jote që ka pas, çka që qenë me të më të lëndëruar. Kjo është mungesa e projektit, gazetë këtu projekt, caktuar, sektuar, po, ke pas projekt saktuar, po. Ktu s'ke projekt. Ktu nuk ke projekt. Ke pas projekt për shkak të cima brkët. Nëse që domi fis tú, kë ditë, nga kush më kërku, ku të shkosh, ku të vendosh çfarë to ketë ke pa çrsuar. Apo, po sa këtu nuk po di valla. A ke kë, a ke bër projekt? A ke menduar sa bësh? Afsi që Allahu ta ka dhënë ta shlyshësh për të mirë tash së radha. Për nëse ne e shkulëm të së kaluarës, atë guxim që kemi pas të keq përdorur e shkulëm e çrënjosim. Dhe në vend që i nuk mbjellim guximin që na mëson Islami, do të mbjellim në vend të frika, apo do dhe të vijë me tash më të dëmshëm se çka kemi qenë më herët. Unë e kapito atë që se dënun një pite të vogla, e pra do isha më thën mbaj xinë dim, Allahu nuk do përne së punësh, ka arë për ne shumë të punës. Ashtër ka hart profetasonën për plotosur moral të lartë. A duhet na stimulojnëve për të qenë, si të them, që këtë ditë të jotja. Një ditë të dit jetë jotja, vërtet do të të bëj diçka, më thën, të mirë sot, të, të që të quhet kjo ditë e jotë ka Allahu zhleshano. Jo një ditë, çdo ditë duhet ja të cilë qase si në çdo ditë sikur të kanë Hasan El Basriun. Në çdo ditë është një thirrës që ne nuk e ndëgjojmë. Kjo është simbolik, jo që realisht thirr kështu, por simbolik që do ta kuptojmë. Një thirrës tat obira demit. Un jam beqati ja për ty, më shtrydzo, ngase un do iku nuk më gjen më. Të gjitha këto buot kompenzohen, kthehen për aq kus. Ajo shkon andaj çdo ditë godet në at ditë me dëgj që shkon tek Allahu dhe raporton me të mirë për ty a nuk a thënë Muhammed e sallam, jetë a kabu fiku me la i këtu lejli u nëhar, të kjo zëvensohën, ndrohën me la i qëtë e nazë dhë ditës, ata në masë sabat vinë një grupë, këtë sarojnë, dhe i gjenë musliman dhe ku falë, dhe ata lërguen nga musliman në kone i këndisë, për të orë një grupë tjetër një këndi, ata të partë të sabat që kanonë në kanë gjithë dhe ku falë, Dhe lërën nga ne dukufal. Ata kur raportojnë tek Allahu, Allahu thotë, "Çfarë bën një rap të mi?" Thonë, "Një rap i gjetëm në Kukufal dhe i lëmë në Kukufal." Ata nuk e dinin se vijnë nga gjendja e Kukufal dhe na braktisën saba. Okay. Raportojnë njëjt. Para mënit raportohet për ty që gjithmonë po falet, gjithmonë po ndihmon, okay. gjithmonë po ruhet nga mëkatet, gjithmonë. Kjo është ajo që na duhet neve. Të raportojmë edhe pse Allahu denjë gjendjen tonë. Por kjo ka urgjencë vet pse i raportohet Allahu xhelal veala. Duhet të pritojnë ndjesinë që gjithmonë është prani e të tij. Andaj Meqenka sot është raportuar ato për ty. Edha për këtë do një projekt, nëse për shemb sot e dim kërkuat nga një kryemisë të raporton në komët e bashkuara për për parimet për vendimet apo ai ka sot këshilltar të koston so një njerëz për të përgatitur një raport. Apo, dorso për ne me lajë që raportojnë tek zoti i gjithësisë, edhe ne skemi kurr projektin skemi kurr angazhimit, skemi ndonjë indentim të caktuar për të raportuar për ne më mirë. Nuk është ndarshme. Ne duhet që të mbylim deri ditë nëse nëse pashambull mbledhet prindi na është ftuar prindi për të raportuar apo për të raportuar kujdestarin e klasës për neve, sa i më angazhuar që para se mbledhet të përmbysojmë notat, të përmbysojmë sillen që spa ku të raportohet mirë për neve tek prindi. Mirë, këtë avsi barta nis tamo valla. Tash nuk po raportohet para prindit, as para kryeministit, as para ndonjë organizatë ndërkombëtare, po raportohet para, para Allahut, Zotit gjithësisë. Apo a, a ke pregatitur diçka? Apo ja kelon rasis. Apo ja kelon rrugës. Apo ja kelon qas dhe momentit. Shum të shumë të shumë të janë projekte. Të shumë të janë projekte që mund të bëjmë. Mund të bëjmë shumë. Të, të panumërta janë. Beso që janë të panumërta. Ka më shumë projekte se që ka njerëzë. Më në shumë më teper. A ne mund të dalë një njeri ju dy projekte që si ka tjetë i të, të bënë. Por kjo dalë shkatsi, dhe në mund. Të ullisht me ndash, si k Këto, qëka un... ka nevoj këtu? Kjo ka nevoj këtu? Unë e kryjë këtë. Unë e kryjë këtë. Dhe një nga në kemi ju ju të e më kësut uh, bashk uh, oso goditje në një projekt uh -huh. po kemi qiftëzim të panevajshëm të një projekti. Dhe të mësliman me një punë mirën. Sa enerxia hargjot? Apo, o kryjë dhe të unë e ka marrë këtë punë për juve. Këtu e kiri një vëllatë e ju e musliman që nuk lehen këtë kufit të, të, të shambet. Unë e këtu e rujë këtë dinë, ju e ndikon tjetër. Nga zonë projekt tjetër. Pa, pa të shimë. Mi po, ganjere vërsulen dhe gjithë në, përshambull, në kufirin e dijes. A të të një ka dhe gjallar, e ka gjematli, e haqilir, gjithë në këtë. Mirësh kjo se jenë turmë, po kam bitë vendkalimet e tjera të hapëra, andë e përkallin armikën e përtu. Takëzojdo kush punim me tajëpit në ditë kontot. Unë praktikën e mbroj fen Allahut shoqjal. Tharxë skimuzi ngasni kënd, spaku nga këndi i mirësjellës. Spaku unë do të jem ai që moslima nuk do të dëmtohen, nuk do të fyun për shkak të sillës time. Kaçi mund të bëj. Kjo është praktikë më shtora. Këpër shom, këpër shom, nëse sillë udhëdon kënd mund të na bën që netë ndiejmë kënd për shkak të sillës sonte. Andaj edhe nga kuptimi do të mos më iksoj Kësa e shërimi është që dëshëmë projekte, ku janë. A të roqë, timi këtë pika më thëmë kërë ne marim me një projekte dhe thamë do të dalim i shalë ka zotim në gjukimin të fotim nga një derë, që mos keq kuptojmë i këtë kam në pikën e dytë, kërë themi do të veqojmë me një projekte për shumë ajgjurimin, do të thëmë që mos falim e mazin, do të falim e majgjurim? Ja, a, thash, jo, unë e thash maherët, ato që në obligative, Nuk futen këtë tretje. Po, na po flasim për këtë. Aha. Nuk bësh i nhuar më namaz pse i falet në pas vogët. Jo, kjo është limiti i fundit. Kto bëjmë pjesë të gjithë. Ne po flasim tash mbi këtë ndërto një pallat sa më të lartë që me kurt... po më namaze. Që, që, që, që, për... që kur nafile. Më nafile, ndërtore. Që kur të për namazin të duket godina jote. Pallati duket ja ky është ajo që kanë ndërtu. Që ata kanë më tut nuk dukat. Ata kanë ndërtu me xhelep. Po. E kështu me radhë. Ande po vlaas Kto për projekte popllast, në kuptimin e gjërave, do që të, i të, milin, të i bazen, që te kalojnë themelin, te kalojnë bazën, që mbi të pasaj ndërtohet ajo që është e kërkuar. Këtu ka shumë, për shembull, nderuar. Pse dikush vjen nuk bën projekt. Projekti im është që un të shpenzoj atë që kam më dashur. Le të kenë këtu metët kësi. Ka që atë që kam më të kësit. Allahu ka lavdruar njerëzit që japin atë që kanë më dashur. Ju jo të gjithë bëni këtë punë. Apo vëqëti me kat që ka njerës nuk përbëjnë këtë, unë e përmarë këtë. Dikur, përshambull, ka për njerës për shambull, nga projekte që mund të përmendim është, ka njerës që të sërët nuk u bi e ndërmen të i shërbëjnë gjamis. Në i mendojmë se, jo, në gjami nuk, që ka ndrygojmë, nësë kemë nevojnë, nës Muhammedi kem sësën ka thonë për të i shërbujer mes gjithull aksas, mes gjithull aksa së që është e pushtuar Allahu e liroft Amin. në mundësoft të fale me atje rahat nga doraj okupatore që fët ka thënë pegamër sëmë këna so, ka stimluar për të kontribu për gjemi ka thënë qësës kini mundësi dërgani, dërgani një shishe vaj që ndezet një lamba tje shikar ke kontribu për mes në lakësan po si të dërgojnë po mirë vlasë po thëmën në lakësaja një poq apo që ndrohat kër të hargjohet Para mëno, me atpoj son drejtuar musliman namaz savat, e tashoma vetë tis ti i ke sevat. Për shembull thjesht, ai nuk kushton 1 euro. Thuaj ho xhamis, voi ndëruar këtë dipoç xhami le mua. Lutem, sa herë të shkunden të prishin, un duat i mbushin. A nuk kushton gjë, qe asaj një herë në mujë ndashë ndrohet, apo brenda viti ti e ke ndriçuar xhamin me 30 thar. Subhanallahu. Shikao projekt i madh, te Allahu njehsh, raportoj me like të ndriçuesi xhamis është e thjesht kjo. Shumë e thjesht. Dikush kanë bler një, si i thani ju, çishmën e një tim. Po. Po thot kë çish mund dua. Paston njëri merr abdest për çishmën e vullën so e rruar. Paston njëri merr një çishmë sa të kushton 20 euro. Ë bukur e mirë. 20 euro morna besmeta ndoshta 20000 herë muslimanë. Për çdo merr abdest, merr raport te Allahu se me çishmën e këtij kanë marrë abdest. Për mëso më bosh kë me qieshme ti musliman kanë marr abdest. Injor të kallam me kët bash. Po këto janë shumë shumë të mirë vëllai, vëllai nderuar. Por koha shumë bësh, shumë, shumë që çdo gjë mund të bëjnë. Ne çojmë se ne angazhohemi këto projekte. Të gjithë bëhemi aktiv. Të gjithë bëhemi të angazhuar, produktiv në islam. Nuk kemi kohë me me gjëra banale të kota, po dhe gjithmonë mbjellim në, në zemrën tonë atë që do bëshmë. Po nëse këthemi jonë në kumoj kët, nuk moj kët, dhe rrim kët do të mbilën pëdyshëm zemrë të njërat të pëdyshërushme uretje, zili, hakmarje, hidrime, të për nevojshme, nga se nuk kemi mbilur në vend të duer atë që duhet. Allah më në retovështë. Me njerë me ndoj me asjithë këtë istjarimit parë, vijem pyetja e cilë e thotë zemrë, sinceriteti si trruhe. Këte e përbëjmë i shala në basë përshimit kurde, të, të për nëndërruar vlezerë. Lëpë të bëhemi për nartë projekteve të mdha, projekteve që kërënojemi ke zotit ditë në gjukimin. Projekte që nuk kërkojnë thamë shumë monedhë, shumë valutë, ja. Më të bëshë në njësusin gjamije dhe shumë e thjashtë. Këthejmi për sëri për të vazhduar krisën e dytë, për si të ruajmë zemrën tonë në këtë projekte. në vardëzër kthehem përsëri për të vazhduar pjesën e dytë të mjedit të fundit pastrimit nga meturinat e injorantës. Sot u shkëputëm kur thamë me zgjidhjur projekteve që përmendëm të bëjmë për një projekt tës The Emerald. Tash mendoj e rrecim ta ruajmë zamrën. Po zamra është këkopshti. Vet mbillje arzamra, nuk mund mbillesh ngjuh. Gju. Jua nuk ka vendi për të tashëm për mbillje. Jo, jua jua reflekton mbilljen. Po nuk kem bonë të mbjellim. As zyrtyra, vendbjellja e vetme është zemra. Dhe tash, nëse kemi kuptuar drejt atë që se ka merret, mm -hmm. që duhet të mbjellim, fillimisht të çrënjuosim, të, të shkulim atë që duhet shkulur dhe të çrënjuosur, tanë ah. vend të sot të mbjellim atë që duhet dhe kemi mbjellur tash dhe kopës duket i bukur, mm -hmm. nuk duhet braktisur tash. Mm -hmm. Tash për ballo se më duhet të sillim me siguri që e kam përmendur saka dietaret, të sillim me siguri të kopështari me kopshat i okay kopërtari çdo ditë kujdes për kopërtinë çdo ditë çfarë bërai shikoni këto lule apo zhvillohen si duhet mos duhet ujitë më tepër mos vdihen ngjitur xhempa therra rreth sa që duhet shkulur kputër pa po e pastërën kput apo largon e kështë më radh ditë për ditë pastaj kujdes vërtet do të qaeruhet bukurinë e këtij kopërti and nuk është le të bëhet një kopërtë edhe në një zemër e pastër poreq me etikë andër bogo kopërtor i zemrës tandar që në vardimësi kujdesesh për të mbjellorat. Dhe kujdeset për a që i pënganë zhvillimit dhe rritit së mirë fjellët dhe të mirë të dobeshme të shëndosh të mbjellorat e tua. tua. Po, normalisht. Gjëtë nuk kemi këso kujdesje, e kemi reguluar kopshtin bukur, kemi qërënjosën nga zemën ata që është darët qërënjosën, kemi mbjellorat e që duhet, por nuk kemi kujdesur mu. Pas ta i kemi braktisur, duke me në duhet se të është n atara tërmunë që kemi shpenzuar dhe kohën që kemi kaluar fatkeqësisht e kemi shndruar në armikun e dëmin ton. Dhe, dhe kjo i përmendon asaj që ka thënë Zoti xh.l.h në Kur'an, mos u bënë si kuraja, çka që ka çëndisur, po punimin e saj ka çëndisur bukur. Dhe posa ka marr formën e bukur se den një portret i mirë, apo ka marr dhe ka çthur e kaprish me dorën e vajt, atë që është lodur të ndërtat. Të fatë kësish, kë nuk duhet në ndohë. Që ne të aqëthurrim bukurin e pejsajit të zamërës tonë që e kemi thurur me mund, apo të aprishim kopshin tonë përshka këtë një neglijenës e dhe mësë kujdesi që kemi të reguar. Andaj, për të qenë dhe kjo e fundet, apo këmjet efikas, si duhet, duhet të kujdesemi. Andaj, pa thamë kështu, Duaş të bësh kopshtarin ndërjetshëm. Si hoc? Është vërtetë, ëh? Thjesht. Kujdes të thash, kujdes i vazhdueshëm. E... Mhm. Uh -huh. Për shembull. Ta morim shembull një ngadrimin. Për shembull namazin. Që uh -huh. njerëz mendojnë se namazi në është një adhirim që msohet një herë. Një herë msohet. Edhe. Uh -huh. Si mufal, ta tash me kryet me automatizëm. A ke investuar kë namaz më ovno? Investimi i fundit ndaj namazin tën kur ka qet, çet më kualitativ. O, çet më mëstej. Kaçinkun e më panduotë, e kam mësuar çka duhet të bëj. Nuk ka investuar më kurçë, 10 vjet s'ka investuar namazi asgjë. S'ka bën ndryshim asgjën të. të Kuptimin pozitiv. Atërsit dikon që namazi në largimin e punëve të këqija në atë që duhet më diku. Nuk ka mësim më diku. Prandaj për shkak të them, që të marr namaz e them, "Mupëm pengon namaz kjo kjo ndoshta kjo bim ona she ka dol pe pengon kësaj, s'është adekuate atë të të mënësi ta shkollisë të largojë këtë pun pengon ose kjo bimë e bukur, e, trungu i bukur, lulia e bukur namazet mirësh po për nuk pozvelohet me shpërcinë e kërkuar është vonu mbas vall duhet ujit më tepër sirt ujit namazet mm -hmm. që në bëjmë të bëjmë përgatitë të duhur pa namazet më mirë ndoshta të larguhemi nga ato që na zhvendos namaz të lezojmë për hang për përkushtimin edhe kjo është investim pse në namaz. Një mosliman don të përkushtohet namaz dhe nuk nuk ka iden se ta bën këtë punë. Thot nuk po mundem. S'përqendrohem dot. Po nuk i mund si e don të kuptoj që nuk mundesh. Nga se ti nuk gjen ta bësh këtë punë. Prandaj, nëse qofse dëshon të largohuash nga ky emit e shëtitjes në namaz dhe shka përdeles namaz, atëherë çu do ta bësh Msa, të kësaj, të kësaj, më sim? Mso, investo në përmirësimin e cilësisë të namazit. Tajrimet të ksoj të ksoj kësimra. Pa nuk duhet një ibadet ta kuptojmë si një fons të kryer, atëher kur kemi filluar ta bëjmë. Kemi filluar ta bëjmë, po vazhdojmë ta të bëjmë, atë nuk kemi çfarë mirë me të. Jo, të gjitha ibadetet që ne i kryejmë për Allahun xhallahu ala, janë projekte të cilat kërkojnë investime të vazhdueshme apo që vazhdimisht të jenë në përmirësim të sipër. Vazhdimisht të jenë në përmirësim të sipër. Beqibri Mahled Rahimehullah e ka shoqëruar Imam Muhamedit 20 vite. 20 vite e ka shoqëruar. Ku do të që ka shkuar ai? Qoft në vend banimit të tij, qoft ka qenë udhtim, qoft në dimër, verë, na ditë në shtëpi, lart shtëpis. Ku do qoft të ka shjuar? Thot 20 vite. Thot çdo ditë ka qenë më i mirë se dia. Çdo ditë ka pas çfarë të shtën. Shikoj, pa ndonjëri që është në investim të vazhduar të besimit të tij. Atë pa dyshim se ai për 10 vjet arrin shumë. Po nesër të kemi musliman ose të gjithë thotë kësaj të porshim në kët kemi një kemi një dosje 10 vjeqare të hyrës në islam për kërshëm zhvillimen është pas a kemi njërë si 10 dit nëse këtu gjerë ka përfundu apo avancim ju në islam është do të tëtë një mund 10 ditor dhe ato kemi ngelur pas a e ka qenë përsritje rutine asa që kemi investua për 10 dit dhe kështu kemi vazhdojë për 10 vite për 10 sa në qovë se do të investojmë si duhet dhe do të silleshim sikur se kopështari që bën çdo ditë investim në kopështi. Ose mbjellje ose shkุลje, atë kopësht do të jetë në rritje, në rritje sipër dhe aroma e atij do të kundërmonte shumë më larg se çka ka kundërmuar më herët. Do të ndiejë kë erë shumë më larg se ç'është ndjersa. Por fat keq çësht tek ne nuk po ndodh kjo. Për shkak se nuk po investoj, madje as nuk po vendim se duhet të investojmë në ndërtimet tona. Jo, tu më investo namaz. Nuk është vetëm e fale dhe kryva, jo. Duhet që ta bëjmë më mirë. I kim di se ç'kemë bër drekën, dhe akshamën më mirë se ç'kemë bër icinin, dhe e asin më mirë se ç'kemë bura akshamën, dhe sabon, çdo ditë. Edhe në qofse kë një investim shumë i vogël. Shumë i thjeshtas, por me kalmi kus bëhet shumë. Në qofse për shëmbull, dhe torta kanë zbërthyer kët në rrasa të ndeshme. Ka në qofse njëri e mëson nga gjysmë e ditëja, ka më për kaç vite e mëson koronin për mësh. Për mënyrë të çdo ditë për shembull, çdo ditë nga një ditë më mm -hmm. lezuat përgjithëmirësua. Ose po themi ta mësosh për shembull çdo javë, çdo javë, nga një hadith librit 40 hadithe të Imam Neveyt. Për më shumë, një javë një hadith u lëndum. Pa ngani shkruajm ditë mësojm son. Do të them pa mush vitin pa murit ti përmendesh. Përmend shih ditë 200 hadithe bazë të fesë islamit. Për një vit. Vjet. Vitin të tjetër investon në kuptimin e këtyre haditheve. Apo për dy vite, për tri vite apo ti mund të bësh një predikues të mrekullueshëm i 40 haditheve bazë të Imam Neviu që janë baza e Islamit për 30. Pa harxuar. Pa harxuar. Kështu dhe ti je shumë korrekt, stabil, i ditur. Po. Ne kemi shumë më shumë se 10 vite në Islam, nuk din tasharon familjes së tij një hadith thjesht në adres. Gjithmonë më kanë mësuar që diku duhet të ketë dikush për jashtë këtij predikimi. Apo ndersaj ndaj hmm në këtë kurs as hap të përgjithmonë çfarë kanë? Ka mësu, pastaj janë shndruar në dietarë për tjetër. Unë nuk po them që të bëjmë hoxhallar, kjo është projekt tjetër. E ka rrugën e vet. Mirë po. Por djegës për familjet, për, familje për, për, për tavën familje me di për mishët e tij të din tu a shpjegoj. Ne shikojmë me 3 vjet na arritëm ta prodhojmë një individ kualitativ, produktiv, efikas i cili i din 40 hadithe based to face me komente dietarëve. Pa u thelluar në detaje. A nuk din pastaj komplikimet që mund të sillë kuptimi, mirë po ai din tua se kjo a di të ka këtë kuptim. Dhe kërkesa e të dërguarën këtë ditësh kjo kjo kjo. Përso për 3 vjet, edhe kemi zgjeruar shumë komentet këtu. Por po themi, po të ishte edhe për 4 vjet ne do të ishim fitëmtar, do të ishim përpara. Por pse nuk ndodh kjo? Thash pse nuk ka investim? Nuk ka investim të vazhdueshëm. Ne nuk e konsiderojm ditën që na ka shkuar pa mësuar deriç dhe pa investuar dash ditë të humbur, sikur ka të kande i bëj Mesudit. Ne më ndod një javë të shkojmë te pai Mesudi në amasfar, pai Mesudi dhe kërforë. Ai dhe krashtaj që ka filluar të hanë është të dill në njëjt. Ai ai aj, ai aj, ai ndjen kurt kuptimi, kurt investimi, kurt rritja. Ndërsa mundësia për ndodh kjo është e madhe nga sa i badetit kanë aq shumë hapësirë të modhe për të përfituar nga ato që ajo edhe po ekspozojmë 30 ton, atë është e pamundshme. Atë është e pamundshme. Ka si janë më gjëra se mundsi jon për të përfituar në sondim bëtemi ende apo pranë brigjeve të këtij deti të madh me gjysrin te lagur vetëm. Ndërsa është darrëmitani sepaku gjokse të tjet i pastruar. Kjo është ajo që është kërkuar venderuar. Dhe këtë e sill ky kuptim që ne po flasim për ta. Atëherë mu themi që duke qenë se kjo pjesë ti si, kopështari i mirë, duhet shfrytëzojmë çdo lloj dere, çdo që na hapet, çdo lloj dritare, çdo lloj mundësie apo thëmi që seni e mormë një projekt, na tha në pjesën e parë që moment që kam një projekt, me çom një projekt. Dhe kur hapi një projekt tjetër, më thon ta lëm? Jo nuk tham, nuk duhet të të të tema ata që shvendosemi. Ëh. Uh të -huh. paktuatemi. Por edhe në ranëni projekt, projekti shanset janë të papërshtatën nga njëra. Uh -huh. Apo për shembull, tash që kemi një kohë të një liri alhamdulillah për predikimin e fesë, për mësu. Të argëllar duhet të mobilizohen të bëjnë revolucion shkencor. Në propozimin e dijes, pjesimin e dijes, dhe gjithmonë duam të gjitha të kumbollon, ka se ndoshta vin në një dijesa caktuar, angazhime të caktuara, nuk mund të të komoditet. Është një shans ta ta shqyrtojmë. Nëse ne hapojmë di. Hapo dira tjetër, ta shqyrtojmë në maksimum. Maksimum sa është e mundshme. Ose kategoritë caktuara muslimanë mirë me këtë der tjetër ditë të dikon tjetër, ose mbrani një projekt. Hapet një shans caktuar ta shqyrtojmë me lënduar. Ta shqyrtojmë sa është e mundshme të shqytzojmë gjanën të unë, ka njerë për shumë një ligjiratë, apo, në hapët një dirë që në japë fuqi që të pëndumi nga një keqe. Ka se të ashtu jemi të ushtyurë emocionalisht, jemi motivuar me besim e ligjirata këtë e ka përë. A të ashtu hapë një dirë, shqytzojë e, pëndu tashë. Thimi, e lëma vo, ma mund të pëtohesh, në byllë e dira dhe e gjimitën të, Mundur pa mundur. Të, pa mundës, po përqendrohu për ta bërë këtë. Andaj, ha pa lidhje, vjen nga Allahu që loni der për të kuptuar drejt, për të penduar. Futu kënderuar, shojë rastin. Ka sjeta është e shkurtë dhe jeta është fyzyzim shansesh. A jeta nuk mundson gjithmonë mund të përsëritë shanset apo vjen një dhe nuk të vjen përsëri. Për Madje njerëzit e mendojnë se kanë një, një seri, ata çdo ditë s'kan cinë të guximshëm me trima. Dyti rasti në jetë kanë godit aq duhet dhe kanë fun një fund historik. Jo çdo ditë Vjen shans. Kto kërkohet t'i shëndruhesh. Kto kërkohet t'i shbuar. Kto kërkohet t'i japësh. Shkon ai mundsi po se mund t'i si, bësh çdo ditë i mirë po. Nuk ka zgjedhje sikur sa atë moment kur shkop dera. Tash sikur sa ka vonë për mëson. Allahu ka në Kur'an. Nuk ka ndëbarabar sikur sa ata që shpenzuan para shpërngulës me ata që dhanë pas shpërngulës. Ja. Të atë riste t'i japësh para shpërngulës. Është shans. Ai shvizoi kush e shvizoi dhe arriti në kët nivel. Ju tash mund t'i konkurrojnë këta me digjital, por për këtë çështje u atë kaluan këta. Ese është e shansë e shizuar. Andë e themë nga njërë ka shansë, ka dëso projekte, që në qëftët ti përkra në atë moment, apo, dhe ngriten, dhe rriten, dhe fërcohen pas taj, tim betesh a i qeke bërë. Më vë mund të jetë shumë letin kuadrimi, por jo me ndikimin e ati që ka qeni pari. Pra i kur tjepët shansë dhe Allah të apunësin, dhe hezita, fotën e punësin, shudzelo e ndërruar. Mos hezita fotu në dyrë të harit, dhe shpejta ka hëtë dyrë me ndihme çet përfitosh nga shanset e kësaj jete edhe të fitosh sa më shumë nese kur del tek Allahu Xha'naxhelalu. E, smos në kodos shumë që është dia Hoxh, i thatë shfrytëzo momentet e dhura smos në kohën tonë, do të thënë, në kthim se i mamamit. Po dëshoj. Shfrytëzoi momentet më kritike të ngelin emër ditari vërtet. Po. Bëti bëti Imami Helsunej. Po dëshojmë. Mirë, në momentet e fundit, një përmbledhje diçka të shkurtër, do të thënë, që ta mbyllim. Ishim duke foljë do tëtë për të mbjellim në vend të qërënjusës, të kujdesim për zemrën, të kemi projekte të detajzuara, apo konkrete, dhe të bëmi barës të projekteve. Dhe të jemi ata që shkallësit dhe afsit e sekaluarës, i shqyzojnë në dobitës të tashmës. Por tashmë me një frim tjetër, me një kuptim tjetër dhe me një njërim tjetër. Sikur që kemi qenë me heret bujarë, ta është të jemi shumë fyshme bujarë, nga se ka ndryshuar motivit dhe rëthana. Cikur që kemi qenë para pendimet në kone një randës, kemi qenë uh, të gudzim shumë, ta është të jemi shumë fyshme të gudzim shumë. E kështë të mërat, gjdo virtyt, gjdo vlerë që kemi pas me erët, ta është me duhet tjetë shumë fyshme theksuar të këne, nga se motivi është me imadë, dija është me imadë, mundësia është me imadhe, dhe më të gjymë thelluar mjetet e pastrimit shërimit. Ma ndajë ato çka për mund të përmbledhen, po përmledhen. kur flitet për këtë temë e tepër rëndësishme, e tepër vendimtar është për të, të, të varduar rrugën e udhëtimin e tij drejt Allahu xhëlal xhëlalu. Atë Allahu do na rofë sot. Atë Allahu. Që Zoti të zgjidhë të gjithë mirët. Amin edhe ty. Shpresoj të kemi javës tjetër me një temë tjetër, normalisht rëndësishme në rrugën tonë drejt Allahut. Insha Allah. Të ndërruar vlezër, të përfëndojmë dhe e, mjetin e fundit, të pastrimit një amreturinit e njërantës, bëhëm i vërtet të shkathëtë, të shrydzojmë është do mundësi që në vjenë, të jemi kopështari mirë në kopështin tonë. Allah është më blefë me të mire, që në ndoqët, Allah ëndërroft, të akojmë i avës tjetër, dherë atërë e qëshën kujdesin e kryusit madhë, Esselamu Aleikum, u Rahmetullahi, u Berekatu. <të>